Luka, 21-ci fəsil İsa başını qaldırıb baxdı və məbədin ianə qudusuna iyanələri atan varlı adamları gördü. Bir kəsib dul qadını da gördü. O, iyanə qudusuna iki lefton pul atdı. İsa dedi, Sizə həqiqəti deyirəm, bu kəsib dul qadın hamıdan çox pul atdı. Çünki onların hamısı varlarının artıqlığından iana verdilər. Bu qadınsa, kəsiblığına baxmayaraq, dolanmaq üçün əlində nə varsa, hamısını verdi. Bəzi adamlar, məbədin gözəl daşlar və Allaha həsr olunmuş təqdimlərlə bəzəndiyini söyləyərkən, İsa dedi, Elə günlər gələcək ki, burada gördüyünüz şeylərin daşı daş üstündə qalmayacaq. Hamısı, Yerlə yeksan olacaq. Ondan soruşdular. Məllim, bəs bu dedikləri nə vaxt baş verəcək? Bunlar baş vermək üzrə olanda hansı əlamətlər olacaq? İsa dedi. Ehtiyatlı olun, aldanmayın. Çünki mənim adımla çox adam gəlib, mən oyam və vaxt yaxınlaşıb deyəcək. Onların ardınca getməyin müharibələr və üsyanlar barədə eşidəndə təlaşa düşməyin. Çünki bunlar əvvəlcədən baş verməlidir, amma hər şeyin axırı tez gəlməyəcək. Sonra onlara belə dedi. Millət millətə, patişahlıq patişahlığa qarşı çıxacaq. Güclü zəlzələlər, yerbəyir aclıq və vəba, dəhşətli hadisələr və göydən böyük əlamətlər olacaq. Amma bütün bu hadisələrdən əvvəl, mənim adıma görə sizi yaxalayacaqlar, təqib edəcəklər, sinagoqlara və zindanlara təslim edəcəklər, patişahların və valilərin qarşısına aparacaqlar. Bu işlər şəhadət etdiyiniz vaxt olacaq. Buna görə də ürəyinizdə qərarı alın ki, Özünüzü necə müdafiə edəcəyiniz barədə əvvəlcədən düşünməyəsiniz. Çünki mən sizə elə danışıq qabiliyyəti və hikmət verəcəyəm ki, sizə qarşı çıxanların heç biri ona eytiraz edə biləcək, nə də ona qarşı dura biləcək. Hətta ata-analarınız, bacı qardaşlarınız, qohumlarınız və dostlarınız sizi təslim edəcək və bəzinizi edam etdirəcək. Mənim adıma görə hamı sizə nifrət edəcək, amma başınızdan bir tük belə əski olmayacaq. Dayanıb dözməklə canlarınızı qurtarın. Qoşunların Yerusəlimi mühasirə etdiyini görəndə bilin ki, onun viranə qalacağı vaxt yaxınlaşmışdır. O zaman, Yəhudiyyada olanlar dağlara qaçsın, şəhərdə olanlar oradan çıxsın və ətrafda olanlar oraya girməsin. Çünki bu günlər qisas günləridir ki, bütün yazılanlar yerinə yetsin. Həmin günlər hamilələrin və körpə əmizdirənlərin vay halına. Çünki yeryüzünün başına böyük fəlakət gələcək və bu xalq qəzəbə uğrayacaq. Onlar qılıncdan keçiriləcək və bütün millətlər arasına əsirliyə parlacaq. Başqa millətlərin vaxtı tamam olana dək, Yerüsəlim başqa millətlərin ayağı altında tapdalanacaq. Günəşdə, ayda və ulduzlarda əlamətlər görünəcək. Yer üzündə dənizin və dalğaların gürültüsündən millətlər şaşqınlıq içində qalıb əzab çəkəcək. İnsanlar qorxudan və dünya üzərinə gələn fəlakətləri gözləməkdən huşunu itirəcək, çünki səma cisimləri lərziyə gələcək. O zaman onlar bəşər oğlunun bulud içində qüdrət və böyük izzətlə gəldiyini görəcək. Bu hadisələr yerinə yetməyə başladıqda, başınızı qaldırın və yuxarı baxın, çünki satın alınmanız yaxınlaşır. İsa onlara bir məsəl də çəkdi. Əncil ağacına və bütün ağaclara baxın, onların yarpağlandığını görəndə bilirsiniz ki, yay fəsli artıq yaxındır.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 Qoy, ürəkləriniz ey şişrət və sərpoşluqla bu həyatın qayğıları ilə yüklənməsin. Qoy, qiyamət günü bir tələ kimi üzərinizə qəflətən gəlməsin. Çünki o gün yer üzündə yaşayanların hamısının üstünə gələcək, ona görə də baş verəcək bütün bu fəlakətlərdən qaçıb, bəşər oğlunun önündə dura bilmək üçün, Hər an dua edərək ayıq olun. İsa gündüzlər məbəddə təlim öyrədirdi, gecələri isə oradan çıxaraq Zeytun Dağı adlanan dağda keçilirdi. Səhər tezdən bütün xalq İsa'nı dinləmək üçün onun yanına, məbədə gəlirdi.